De azt lehet, hogy nem tudták, hogy nem csak a tájad bábábámulom, ami fut, leginkább az embereket bámulom, ahogy lefőszállnak, helyet foglalnak, olvasnak, állnak, beszélgetnek, grimaszolnak, piszkálják az orrukat, a fogukat vizsgálják a nyelvükkel, titokban, gondolván, hogy senki nem veszi észre, kikotorják a reggeli otmarat maradékát, nevetnek vagy integetnek, gyere, foglaltam helyet,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 a sufnikból szedtük ki valami szigetelés lehetett, amikor egyszerre sorozatlövések durrogtak a tűzből, a szalmába rejtett töltények robbantak föl. Klári néni kintált a kertkapuban, és lelkesülten kiáltotta. Éjjen a forradalom, és a szomszédház padlását is el kellene mondani, ahol valaha régen egy kicsi fiákkert találtunk, elé csillaghomlokú kisló volt befogva.